Ukoliko muži žene imaju intimni odnos te odlučuje prekinuti snošaj a, zbog moguće ženine trudnoće i zbog zrastanih razloga, može li muž kako bi zadovoljio svoje potrebe samostalno svojom rukom stimulisati akulaciju i time zadovoljiti svoju potrebu ukoliko žena od, u tome ne uspije? Ne treba muž da, da, da ako znači oni... A, žele prekinuti, znači kao što je po momentu u znači intimni odnos, ne treba znači to muž da čini, nego to treba da ženi žena svoj suprugu. Zato što je to, onda ispada samo zadovoljavanje, što je zabranjeno. Nego žena to znači čini, i to je dozvoljeno da žena učini znači, svojom mužu, bez obzira znači bilo to, i e, bilo toga, prije toga bio intimni odnos, jel ne bio, jer imame Šaukjani ima dijelo koje, koje je nazo bulugul muna fi hukmi el istimna. I u tome je svome dijelu Imamješ al-Kiani spominje konsensus i valorizaciju tog djela u radio Šeik al Ali Hasan Šeik al-Masur Hasan Abdul Salman ovaj i on je tu spomenuo konsensus učenjaka da je dozvoljeno ženi da ona rukom zađuri svoga muža u tome nema znači nikakve smetnje i to se retretira samo za zadovoljavanje